Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilqail Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru Wa nu'azimuhu wa nukabbiruh Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله وصيكم وإياي بتقوى الله فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ابن نبي إن أولا ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن كان قد أتمها هول عليه الحساب وإن كان قد انتقص منها شيئا قال الله تعالى لملائكته hal li min tatawwu fa atimmu min at tawwu wa in tamma jar al a'malu ala di dalam sebuah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sabda Nabi sesungguhnya Awal-awal amalan yang akan dihisap Pada hari kiamat Ialah sembahyang Sesungguhnya Amalan yang mula-mula sekali Tuhan Periksa Ialah sembahyang Kata Nabi Fa in kana Fa'inkana qat'atammaha Maka jika sekiranya sembahyang itu disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Hawwana adaihil hisa. Maka Allah akan mudahkan hisap pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam dalam soal semayang dia tak ada tolaan suq. Islam dalam soal semayang Islam cukup tegas. Islam dalam soal sembahyang Islam tak mau berbincang panjang Pokok pangkalnya sembahyang itu Ialah imaduddin Ialah tiang agama Sehinggakan Nabi SAW sebut dengan tegas Man aqamaha faqad aqamaddin Siapa yang dirikan sembahyang Maknanya dia dirikan agama dia وَمَنْ تَرَكَهَ فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ Siapa tinggal semayang, bermakna dia peruntuh agama dia. Islam tegas dalam soal sembahyang. Sampai Nabi SAW kata, Al-Farqu bainal Muslim wal-Kafir tarqus Salah. Beza antara orang Islam dengan orang kafir ialah tinggal semayang. Kerana sembahyang itu, kalau betul-betul dia semayang, betul-betul dia mencapai hakikat semayang yang dikehendaki oleh Allah SWT, Allah sebut dah, Inna salata tanha anil fahsyai wal Munkar. Semayang yang dia buat sudah cukup untuk menjaga dia daripada terlibat dengan perbuatan yang keji dan mungkah. Manusia yang Allah bagi kesihatan, manusia yang Allah bagi kepetahan bercakap, tiba-tiba guna sihat badan, guna pandai bercakap untuk mencerca agama sendiri. Ini manusia jauh daripada rahmat Allah. Maka di dalam hadis yang kita baca pada malam ini, Nabi SAW bagitahu pada kita, Mula-mula sekali, Allah kira amalan semayah. Kalau sembahyang itu disempurnakan, dibereskan dengan sebaik-baiknya, Nabi bagi jaminan. Kata Nabi, Hawwana alaihi hisab. Akan dimudahkan hisab pada dia. Wa inkana qadil taqasa minha syai'ah. Nabi kata kalau sebaliknya, sembahyangnya pun ada kurang. Masa hidup dia, dia sembahyang waktu. Bukan semayang lima waktu, tapi semayang waktu. Waktu rajin saja semayang. Waktu tak rajin, tak semayang. Waktu sibuk, tak semayang. Waktu, banyak waktu yang dia tak semayang. <coughs> Maka orang ini dianggap sebagai orang yang kurang dalam soal sembahyang. Maka Allah Subhanahu SWT berfirman kepada malaikat dia. Kata Allah, Halli abdi min tatawak. Tuhan kata kepada malaikat dia, cuba kamu periksa tengok hamba ni ada tak ada dia buat amalan sunat. Hamba Allah yang ada kekurangan, hamba Allah yang ada kepincangan, hamba Allah yang ada kurang dari segi amalan wajib dia, cuba cek balik, cuba semak tengok ada tak ada dia buat amalan sunat. Kalau sekiranya dia ada buat amalan sunat, Nabi kata faat immul fariidhah min at Maka disempurnakan fardu yang cacat, fardu yang kurang tadi dengan amalan-amalan sunat. Wa in tamma jaral a'malu 'ala hisabi dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya dengan sokongan amalan sunat itu menyempurnakan amalan yang dia buat maka amal-amal yang lain juga akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Se so, dalam hadis ini ada dua benda penting. Yang pertama semayan kena buat. Sembahyang fardu wajib kena buat dan wajib dibuat dengan sempurna. Satu. Yang kedua amalan sunat, sedaya upaya cuba buat. Simpel contoh kita ambil ialah, bila lepas kita semayang Aisyah sekali lagi, jangan berebut motor kita tak hilang insyaAllah. Semayang sunat Ba'diah Aisyah dulu. Kecuali bagi mereka yang duduk terlalu dekat dengan masjid. Yang sekira-kira dia boleh balik ke rumah dan semayang sunat di rumah dia. Dan sudah menjadi amalan dia tiap-tiap hari Bila dia sudah semayang fardu di masjid Dia balik semayang sunat di rumah Maka itu lebih awla bagi dia Kerana Nabi SAW sendiri dalam amalan dia Nabi semayang fardu di masjid Bila habis fardu Nabi balik semayang sunat di rumah Dan Nabi kata Jangan kamu jadikan rumah Kamu kubur bagi kamu sendiri Maknanya, rumah yang tidak pernah dibuat sembahyang sunat, umpama kubur. Tapi bagi kita yang duduk jauh, selepas sembahyang fardu, sembahyang sunat. Kerana sembahyang sunat itu akan membantu mana-mana kekurangan yang berlaku di dalam alam, amalan fardu yang kita duduk buat selama ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW bersabda, سبل نبي الصلاة مرضات للرب وحب الملائكة وسنة الأنبياء ونور المعرفة وأصل الإيمان وإجابة الدعاء وقبول الأعمال وبركة الرزق وراحة للأبدان و سلاح على الأعداء وكراهية للشيطان. Nabi saw bersabda, kata Nabi, sembahyang itu adalah keredaan Allah subhanahuwataala. Sembahyang itu kata Nabi marbatun lil menjadi satu punca, satu sebab untuk Allah reda pada kita. Sembahyang menjadi penyembah kepada kerebaan Allah pada kita. Yang kedua kata Nabi, <coughs> sembahyang itu juga wahbudul malaikah menjadi satu tanda kecintaan di sisi malaikat. Orang yang menjadi ahli sembahyang malaikat cinta mereka wasunnatul anbiya sembahyang menjadi sunnah para nabi bukan sahaja nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja nabi Allah Ibrahim alaihi bahkan sejak daripada mula dulu sejak daripada nabi Adam alaihi salam sudah sembahyang <laughs> Maka sembahyang itu sunnatul anbiya menjadi sunnah kepada para nabi. Wa nurul ma'rifah. Sembahyang itu menjadi nur kepada ma'rifah Allah. Orang yang sembahyang, sembahyang itu menjadi cahaya yang membantu dia untuk kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aslul iman Dan sembahyang itu menjadi pokok kepada iman Kalau satu orang Maydu bercakap pasal iman Maydu buat pecahan rukun iman Dekat kita Maydu hurai punya dalam Punya terperinci Tentang rukun-rukun iman dan sebagainya Sedangkan dia tak semayah Maka dengan sendirinya kita faham Dia ditolak sembahyang itu penentu sama ada seorang itu betul-betul beriman kepada Allah ataupun tidak wa ijabatu doa. dan sembahyang itu menjadi sebab kepada diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala wa qabulul a'mal sembahyang juga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang kita buat وَبَرَكَةُ الْرِزْقِ Dan sembahyang menjadi barakah kepada rizqih وَرَاحتٌ لِلْأَبْدَانِ Dan sembahyang memberi kerehatan kepada badan Semahyang, Allah kata rehat Badan kita rehat Bila sembahyang, badan kita rehat, badan kita sehat Setiap anggota badan kita ada exercise dia dalam sembahyang ni Setiap pergerakan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya. Maka orang-orang yang sembahyang akan diberikan kerehatan pada tubuh badannya. Wasilahun 'alal a'da dan sembahyang menjadi senjata untuk menghadapi musuh. Sembahyang menjadi senjata untuk menghadapi musuh. Wa karahiyatu Dan sembahyang itu Menjadi punca syaitan benci kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w. Adalah terlalu baik kalau kita boleh jadikan diri kita orang yang syaitan benci. Adalah terlalu buruk dan malang kalau sekiranya kita menjadi orang yang disukai dan menjadi kawan syaitan. Kalau syaitan benci kat kita tu lebih baik daripada syaitan suka kawan dengan kita. Bagaimana kita nak buat syaitan benci kita? Cara dia ialah menjadikan diri kita orang yang sembahyang menjadi ahli sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kita baru baca hadis cerita tentang kebaikan sembahyang. Tapi kita juga kena tahu macam mana cara sembahyang yang paling baik. Macam mana cara sembahyang yang betul. Kerana ramai lagi sebenarnya orang Islam yang sembahyangnya pun main ikut-ikut. Tidak dengan ilmu yang sebenar. Masih ramai lagi umat Islam hari ini yang sembahyangnya pakai turut-turut. Sedangkan dia sendiri tidak faham tentang perintah sembahyang daripada Allah, daripada Nabi yang sebenar. Orang-orang nak sembahyang, mesti pakai khimar. Khimar makna dia telekung. Eh? Telekung. Semayang lagu mana pun Mau pakai telepon Tutup rambut Mesti Kalau tidak Allah tak terima Semayang yang tidak tutup rambut Allah tak terima Marah macam mana pun Kepada peraturan tutup aurat Semayang kena tutup aurat Dua tiga hari ni Hari ini tulis lagi dalam surah abad Tak habis lagi Dengan kes Dengan kes undang-undang agama negeri yang menghalang wanita-wanita Islam mendedahkan aurat dan mem memakai pakaian yang menjolok mata sampai hari ini, tak habis lagi kalau kita baca surah abang hari ini yang berbahagia Datuk Samsuri Saleh Pulau Pinang yang dipertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang ada dalam soal bahagia ini, dia menjelaskan bahawa apa yang kita buat, enakmen yang dibuat di negeri-negeri okay. yang menghalang orang, orang perempuan pakai pakaian menjolok mata dan sebagainya, kata dia itu bukan enakmen yang keterlaluan. Itu adalah enakmen biasa dan pihak berkuasa agama tidak pernah bertindak keterlaluan dalam soal ini. Okey, jelas. Statement tu jelas. Pasti ada pihak tuduh kata pihak berkuasa agama dua tiga hari ini bertindak keterlaluan. Ada pihak tuduh kata pihak berkuasa agama negeri ini bertindak keterlaluan. Jadi dinasihatkan kepada pihak berkuasa agama supaya jangan bertindak keterlaluan. Yang berbahagia Datuk Samsuri jawab. Dia kata dah selama ini pun kita tak keterlaluan. Tindakan kita adalah mengikut peruntukan yang ada. Betul lah. Eh? Kes yang berlaku di Selangor itu bukan keterlaluan. Kes yang berlaku di Selangor itu kes tindakan yang berasaskan enakmen yang sedia ada. So, tindakan Jabatan Agama Islam Selangor pitangkap rakyat cantik itu tidak salah. Bahkan dia berkindak mengikut enakmen. Tak salah bahkan tindakan itu mengikut perintah Allah itu yang lebih besar lagi tapi oleh kerana dunia kita ni walaupun itu perintah Allah tapi kalau tidak di enactment kan tak kira perintah perintah Allah tu jadi nampak dua dia nak kena enactment kan dulu baru jadi nampak satu itu yang doa ada dalam masyarakat hari ini Maka tindakan Jabatan Agama Islam Selangor adalah selaras dua-dua sekali. Dari segi perintah Allah, selaras. Memang Allah suruh bertindak. Dari segi enigmen pun tak salah Karena benda tu sudah ada dalam enigmen. Habis tu yang duk buat rakyuh, duk buat ramai ini, pasal apa? Kita ikut undang-undang. Yang duk buat ramai ini, pasal apa? Kalau kita belah tak ikut undang-undang, tak apalah nak buat isu. Tapi kita bertindak mengikut undang-undang. Yang nak buat ramai ini pasal apa? Daya herannya yang buat ramai ini orang Islam. Tiga hari lepas kalau tuan-tuan tengok dalam surat Abang. Ketua kepada kuil Hindu. Sokong. Ketua kepada gereja. Sokong. Bahkan ketua kuil Hindu dan ketua gereja menyeru kepada pihak kerajaan supaya tidak menghalang orang Islam sahaja daripada menyertai ratu cantik. Sebaliknya, halang semua bangsa daripada menyertai ratu cantik. Kerana ratu cantik itu adalah unsur eksploitasi terhadap wanita. Agama Hindu pun tak suka, agama Kristian pun tak suka. Agama bukan Islam pun tak suka eksploitasi wanita. Tiba-tiba orang Islam marah apabila ada pihak nak kuatkuasakan undang-undang eksploitasi tubuh wanita. Dia tengok serabutnya kepala otak manusia apabila dia tak mau ikut apa yang Allah dan apa yang Nabi SAW bagitahu. Benda ni kita kena hamak di mana-mana. Benda ni kita kena bagitau di mana-mana supaya orang Islam mempunyai keselarasan dalam pemikiran. Kita tak mau di pejabat-pejabat, di office-office isu ini ada dua-tiga pendapat cakap, kita tak mau, kita mau satu aja. Bila bercakap isu ratu cantik, orang Islam satu pendapat. Apa dia? Hukumnya haram, sudah. Bila bercakap tentang isu konsert, satu aja. Nama kata orang Islam Asal Muslim kita menentang benda tu. Tapi apabila ada orang Islam dalam isu-isu yang sudah terang haram dia pun duk berbalah pendapat, malu kita pada mata orang-orang bukan Islam, malu kita. Jadi kita tak mau benda-benda macam ni. Lebih-lebih lagi pihak yang membangkang perintah Allah ini, orang yang duk main masjid, lagi kita tak mau. Tengok dia ulang pergi masjid cantik dah. Frequently, berulang pergi ke masjid ni cantik dah. Tapi bila main isu ratu cantik, dia sokong ratu. La ilaha illallah. So dalam soal-soal yang macam ni, orang Islam kena selaras pemikirannya. Dalam soal-soal yang macam ni, orang Islam mesti mempunyai satu cakap. Satu nada, dan tidak boleh ada dua, tidak boleh ada tiga. Nada kita ialah nada Allah dan nada Nabi kita. Salallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita ambil aktibar kerana benda ni melibatkan soal adab di kalangan orang-orang Islam insyaAllah kita berbacaan kita dan yang keenamnya Al-Salaqoh iaitu perempuan yang membanyakan akan perkataan ha? Salakoh ni murailah jenis murail Allah dia bercakap kita tak boleh cakap apa ha? dan kata Syedina Ali radhiyallahu anhu bermula yang terlebih jahat sifat lelaki-lelaki iaitu yang terlebih baik bagi sifat perempuan ha, Sayyidina Ali pula kata ada beberapa sifat baik pada orang lelaki, laki tapi tak baik pada perempuan ada sesengah sifat pula tak baik pada orang lelaki, tapi baik pada orang perempuan dia terbalik ha? baik, dia kata iaitu tiga perkara yang pertama Al-Baklu yakni fikir Bakil Bakil ni orang lelaki tak elok kena tak elok orang oh, laki-laki kedekut. Tapi kalau orang perempuan kedekut, Baik. Baik. Kan? Nah. Dia kata yang pertama, Al-Bakhluh. Yang ni kikir ataupun kedekut. Kerana bahawa sesungguhnya apabila ada perempuan itu bakhil, Maka memelihara harta suami <tuh> Perempuan kalau bakhil, Selamat duit laki dia. Oh kalau dia tak kedekut ke tapawil ni penuh lemari Semata-mata kalau nak kalah lain, dia beli lagi. Kita kata hari itu bukan yang beli dah Lagu ni. Dia kata hari itu kalah hijau. Lagu. Yang ni merah. Oh, jenuh. Dia tak kedeput. Ha, dia kira nak belanja duit aja. Rosak kita. Orang lelaki-lelaki kedeput, tak bagus. Orang perempuan kedeput, bagus. Dan, baik. Dan yang keduanya, Al-Dahwu. Ya'ni, Membesarkan diri. Zahwu ni merah makna dia. Zahwu ni makna dia merah. Iaitu membesarkan diri. Kerana bahawa sesungguhnya apabila perempuan itu membesarkan dirinya, maka enggan ia daripada berkata-kata dengan tiap-tiap orang. Berkata ayat lemah lembut. Ha. Orang perempuan ni, kalau dia jenis besar diri, bagus. Pasal apa? Bila dia besar diri, dia bercakap kasar. Bagus daripada orang perempuan dia bercakap dengan orang lelaki-lelaki dia duk main suara lembut oh kacau-kacau kan kacau. dia cakap dengan lelaki dia suara lembut tak apa dia cakap dengan orang lelaki-lelaki lain oh dia duk buat suara lembek macam nasi ayam lebih hello. oh kacau-kacau kan kacau. tak boleh itu cakap bagi biasa ya? bagi biasa so kalau sekiranya orang perempuan tu dia mempunyai sifat besar diri dia jenis cakap kasar orang lelaki-lelaki tak akan tertarik dengan dia Orang lelaki-lelaki yang bukan suami dia, tak rasa tertarik ni dah. Seriau lagi kat dia. Cengiau dia tu hanya duduk ni. Cengih. Halaga tu bagus. Jadi pitnah korang. Pitnah korang. Baik. Baik. Maka dia kata yang demikian itu terpelihara lah ia. Yakni perempuan tu daripada cemburu akan dia. Ha? Terpelihara lah suami tu. Bukan perempuan tu. Suami tu selamat daripada cemburu kat sini dia. Kan? Kalau kita dengar bini kita tidur cakap dengan orang lelaki-lelaki, tidur buat seorang lemak lah. Eh, kita pun naik mamang bulu rumah je. Ya? Dia masuk-masuk lagi -masuk, kita tanya, awal cakap lembut elok sangat? Ya? Dia kata-kata. Allah, dia biasa, biasalah. Eh, tak biasa cakap lembut tu. dengar aku tak faham. dengar orang, kenapa dia buat cakap lembut tu? Jadi, suami itu cemburu. Kalau dia keluar cakap kasar-kasar dengan orang, suami pun tak cemburu. Dia kata padamu tambah. Mengorat lagi bini aku Yalah. Bini aku jenis kata, Itu dia ha. Nanti nak kena jaga Dan yang ketiganya Al-Jubnu ha? Al-Jubnu yakni penakut Laki-laki ha? kalau penakut Tak berbeza Tapi perempuan penakut boleh. Berbe. Dia Berbeza Kerana bahawa sesungguhnya Apabila perempuan itu penakut Maka takut ia daripada tiap-tiap sesuatu Maka tiada keluar ia daripada rumah Haa dia penakut jadi duduklah rumah aja selamat ida. Ini eh, kita balik dia tak ada, tak pernah ada di rumah dia berani lebih. Bawa kereta patah. Dengar sini nak. Air saril tak ada ni. Dekat nak maghrib baru kita pun nak masuk rumah happy mana ni. Dia pergi padang besar. Oh, hang bawa kereta pergi padang besar tu. No. Aku pun tak berani pergi padang besar hang. Dia berani lebih. Berani lebih ni kau lah. Tak boleh. Tak boleh. Tak mah. Ha? Dia kata, dan memelihara akan ia daripada cemburu akan dia. Dia kata, suami pun kurang cemburu lah. Duk-dua rumah saja nak cemburu apa? Lah. Kan? Kerana ia takut daripada suaminya. Kat suami pun dia takut. Dia tak berani nak langgar perintah suaminya sebagainya. Itu bagus. Baik. Dan keempat. Bukan keempat. Boleh ketiga. <coughs> dia silap tu. Yang ketiga daripada yang lapan tadi ni. Ha? Tadi dia kata, ada lapan perkara yang perlu ditengok pada seorang perempuan untuk dipilih sebagai bini yang pertama tadi apa dia ada kata hendaklah pilih perempuan tu yang soleh yang kedua tadi dia kata sunat pilih perempuan yang baik perangai yang ni yang ketiga yang ketiga sunat pilih akan perempuan yang elok mukanya ha, itu yang ketiga dia silap pilih yang keempat yakni yang baik rupanya kerana dengan dialah terpelihara daripada ingin kepada perempuan yang lain ha, kalau di kita di rumah rupa pareh sedak elok kita apa tak ada nak berkenan ke orang lain kan saya pergi rumah satu kawan baru ni pergi lepas maghrib sahajalah lepas maghrib lepas semayang maghrib sahajalah jatuh pergi rumah dia masuk rumah dia televisyen tu ada tak buka saya kata-kata dia -kata, awak tak buka tengok otak berita lah ni dia kata-kata lebih serang rosak dia dah rosak oh tu tak lama dah rosak dia kata tak apa baik pun awak lah kata sahaja tak apa baik kan dia ngintik naik kat kita ha, dia ada rafia lah ngintik naik kat kita dia kata oh perempuan lah cemuru tak ada punca kita buka TV 3 dia kata kita duduk tengok normal lah dia kata lain dah ila Allah. Satau yang rosak televisyen ni dia kata, "Eh, aku beratkan dia pi rabuk waya apa kat belakang tu tak tahu dia kata. Tak dah teruslah ni tak boleh tengok apa dah. Punca dia daripada duk tengok televisyen ni. Dia kata hang tengah berita dah duk tengok kawah baca berita dah kada. Okey, jauh dah kata bini aku kacau tengoklah. Ada juga ada dia juga tu. Ada juga tapi kalau sekiranya kita ada seorang isteri yang rupa pareh, saya doa cantik, elok, kan? Tak-tak cemuruh apa? Kita pun kata keadaanlah, Ya, hadut cemuruh buat apa? Nak banding hang dengan normal hang ni bukan bandingan lah. Dia apa juga, juga. Tipe baik ni yang ini juga. Kan? Uh, kan? Jadi orang perempuan ni bukan susah sangat. Dia menang, kan? Baik, saya kata yang keempatnya sunat pilih perempuan yang elok rupa. Kerana orang yang baik rupa tu, menyebabkan suami tak ingin lagi pada perempuan lain <tuh> dan jangan pula berkahwin dengan perempuan yang baik rupa yang tidak mempunyai agama nah, nampak tak dia tak lari daripada hal kita cakap tadi agama mesti nampak satu dan barang siapa menghendaki dengan berkahwin itu menghasilkan sunnah jua ataupun berkehendak menghasilkan anak semata-mata ataupun berkehendak kepada mentarbirkan rumah semata-mata maka iaitu Memadailah dia berkahwin dengan perempuan yang kurang rupa Yang mempunyai agama Lagi baik perangainya ha, Dia kita tengok Kalaulah sekiranya seorang lelaki, lelaki itu nak kahwin Nak kahwin tujuan dia Tak ada apa Yang pertama nak ikut sunnah saja pasal Nabi kahwin Dia nak kahwin Cukup cantik punya Dia niat-niat dia niat nak ikut sunnah Nabi Satu yang kedua dia kahwin ni tujuan apa? Tujuan nak dapat anak, nak dapat zuriat, itu saja. Yang ketiga tujuan dia kahwin apa? Tujuannya supaya ada orang boleh duk tolong kelola dalam rumah dia. Boleh tolong duk gabu-gabui habuk, sapu sampah, tolong masak apa lebih kurang dalam rumah. Tujuan dia nak kahwin tu aja. Kerana sunnah, kerana nak dapat anak, kerana nak ada orang teman dalam rumah tolong kelola rumah. Kalau itu sahaja tujuan dia kahwin. Tak apalah, dia kata, pilihlah orang perempuan yang rupa tak rupa lawa sangat. Tetapi agama dia bagus. Ha, dia kata, itu lebih baik lagi. Pasal apa? Dia kata, maka itu memadai berkahwin dengan perempuan yang kurang rupa tapi baik agama dan perangai kerana demikianlah dikerjakan oleh segala orang yang zahidin dan segala orang yang salih. Dia kata orang-orang yang alim-alim, orang-orang yang zahid dengan dunia dan sebagainya, depa ni tak kisah sana. Bini pun bukan depa cari. Bini pun bukan depa cari, serah. Zahid dengan dunia dan sebagainya, depa ni tak kisah sana. Bini pun bukan depa cari. Bini pun bukan depa cari, serah tak mengapa lah. Mak pak tengoklah, tang mana yang mak rasa elok, sesuai dengan saya, mak ambil lah. Saya tak kisah. Haa ah, ni jenis lagu ni. Saya tak kisah. Janji ada orang duduk-dua rumah. Beli tolong duduk kelola begitu-begini. Apa lebih kurang sudahlah, lah. Mak carilah. Mainlah lagu mana pun. Okey semua. Haa macam ni bagus. Dia kata. Haa baik. Yang keempat. tu dia kata kelima. potong tulis yang keempat. Ha? Dia pun pening juga. Kalau macam-macam pecah tadi ni. Dan yang keempat sunnah. Ataupun sunnah kita pilih akan perempuan yang ringan isi kahwin mah kahwin dia bagi rendah kerana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam bermula yang terlebih baik eh, perempuan itu iaitu yang terlebih baik mukanya dan yang terlebih murah akan isi kahwinnya dan lagi sabda nabi sallallahu alaihi wasallam setengah daripada barakah maka perempuan itu iaitu segerakan perswamikan dan segerakan rahimnya itu kepada banyak dia kata di antara tanda baik perempuan tu apa dia? Yang pertama, dia kata kalau kahwin, Mah kahwin dia, Allah. Oh no. Itu tanda baik perempuan. Yang kedua, tanda baik perempuan, Ialah orang perempuan yang segera kahwin. Orang perempuan yang kahwin awal. Itu baik. Dan yang ketiga, dia kata orang perempuan yang bila kahwin, Cepat dapat anak. Itu baik. Tiga ciri ini merupakan ciri-ciri kebaikan pada seorang perempuan. Dan murah isi kahwin. Dan adalah Rasulullah SAW berkahwin akan setengah daripada isterinya dengan isi kahwinnya sepuluh dirham. Sekupang. Nabi SAW kahwin dengan isi kahwinnya sepuluh dirham. Nabi kahwin dengan bini dia tu Ada di antara ramai-ramai isteri Nabi yang sebelah orang tu. Nabi kahwin, mah kahwin sepuluh dirham. Enggak. So, ingatlah. So, Sekupang. Seperti pakaian rumahnya, pakaian maksudnya pekakai lah. Seperti pekakai rumahnya, iaitu satu penggilin tepung, dan satu tempayan, dan satu bantai. Itu dialah lah antaranya. Kalau nak bagi pun, bagi tempayan suci, bagi bantai suci, dia kata bagilah apa-apa, giling tepung ke apa-apa, lebih kurang lah bagi. Oh, ni dah ni sebelah, antaran sebelah. Nak buat hantaran tu pula orang jiran sebelah-sebelah ni, sebelah ni nak tumpang soronok. pakak buatlah ambil kain tolap. Kepak kena-kepak kena jadi tiangsa. Nah, berdosa tu. Berdosa. Ha? Dia al-musawir. Kita nak bagi ingat. Ha? Dia buat hantaran kahwin ni nak, nak, nak, nak cuti sekolah tak apa hari ni. Esok penuri banyak lah. Ha? buat hantaran kahwin tu. Jangan kita ambil kain, ha? kain songkir kah, kain tolap kah apakah. Buduk kepai ko, nukepai ko ni ika bagi jadi itik, bagi jadi ayam dan sebagainya. Orang yang buat tu dia panggil musawir. Di antara tiga golongan yang akan mula-mula dianjak oleh Allah di neraka. Ha? Jaga baik. Kita musawir. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi saw. Sebut dia kata di hari akhirat itu Allah akan panggil. Allah akan panggil orang yang musawir ni yang kepai kain tolak, bagi jadi itik dan sebagainya ni, Allah akan suruh dia bagi nyawa kepada mereka. Nah, ini bukan cerita ringan-ringan, ini cerita berat. Ha? Jadi kita nak bagi ingat, jangan siapa dah, dah buat kerja lalu tu. Jangan. Sudahlah, lepas-lepas kita buat dalam keadaan kita tak hati kita jahil, kita minta ampun dekat Tuhan. Yang akan datang, jangan duduk, cuba buat yang benar. Kan. baik, pakar-pakar hantar lah hantaran ni pergi di rumah tu hantar-hantar-hantar ni -hantar -hantar bilang-bilang ada dua belas bekas bila ada dua belas kena tinggal satu pasal apa? dia kata kena hantar sebelah kawasan kena tinggal tu ke kecik hati lah kecik hati dia semalaman tak tidur dia atong kot ni atong kot ni ambil gula batu, atong kot ni ambil buah ceri, buah kot ni apa semua gitu ke ni takut hantaran dia orang tinggal pasal apa tinggal? Lepasnya tak boleh bawa dua belas. Kena bawa sebelas. Siapa abang kat abang ni? Nak kena sebelas, nak kena sembilan, nak kena tujuh, nak kena apa? Dia bagi tiga tengah dua atas belakang, tak boleh putar dia. Tak ada apa Tak ada apa? Nak fikir pada apa? Nak fikir pada andik ayat semayang? Tak nak kena mengena dengan ayat semayang antara ni. Tak nak kena mengena. Jadi kalau orang buat main dua belas, dua belas tak habis. Terus ada tinggai satu. Kita bagi kecil hati orang tu berdosa. Kita hantar sebelah itu bukan sunat apa pun. Kita bagi ketik hati orang itu berdosa. Nah? Jadi lagi kelihatan balik benar. Betul-betulnya ugamah suruh kan? Ataupun, aku pun tak tahu. Mereka ada buat lagu itu dulu. Kalau tak tahu, tanya orang yang tahu. Buat lagu hak suruh. Jangan pindah rongkah buat sampai jadi pucat-pucat dalam masalah. Baik. Dia kata, dan setengah daripada sahabat Nabi SAW... Berkahwin dengan isi kahwin mah beratnya satu biji korma. Maka adalah harganya itu sekitar-kitar lima dirhan. Besar biji korma aja mah dia bagi sebagai mah kahwin. Kan? Dan harganya lebih kurang lima dirhan. Dan adalah Sa'id bin Musayyib. Setengah orang baca Sa'id bin Musayyah. Ha? Sa'id bin Musayyib mempersuamikan ia akan anaknya yang perempuan... Dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan isi kahwinnya dua dirham. Kemudian dibawanya anak itu ke rumahnya. Yakni ke rumah Abu Hurairah pada malam hari. Dan memasukkan ia akan dia ke dalam pintu rumah itu. Maka pergi ia daripada situ. Kemudian ia datang kepada anak-anaknya itu. Kemudian daripada tujuh hari. Kerana memberi salam akan dia. Sa'id bin Musayyid. Ha? Dia... Anak-anak dia, dia bagi menikah dengan orang-orang alim. Syahid bin Musayid. Salah seorang daripada anak dia, <coughs> dipinang oleh khalifah. Khalifah memang minang anak dia, kerana nak bagi dekat anak khalifah. Dia tolak pinangan khalifah. Hari ini dia tolak, esok dia bagi anak dia menikah dengan seorang anak murid dia. Anak murid dia ni tak ada apa. Dia panggil anak murid dia, dia kata, sukakah kamu kalau aku nikahkan kamu dengan anak perempuan aku? Allah. Anak murid dia dengar-dengar. aih Macam mimpi saja. Sebab satu kampung tahu anak Tok Guru ni, anak Sa'id bin Musayib ni, anak dia segar. Satu kampung tahu. Satu kampung tahu anak Khalifah duk berkenan dekat anak dia. Dan satu kampung tahu, kata kemarin Khalifah main rumah dia nak meminang anak tu. Tiba-tiba esoknya, dia panggil anak murid dia. Dia kata, sukakah kamu? Aku nak menikahkan kamu dengan anak aku. Dia kejut kau ni. Dia kata, Tuan Syahid bin Musaib. Dia kata, Tuan Guru, ma'in di Aku tak dapat. Abang ni nampak aku jasmat, aku tak dapat. Kan? Lah, Cukgu dia kata, dah, dah, dah. Aku tak tanya, Hang ada berapa. Aku tanya, Hang suka tak Kalau aku nak bagi Hang menikah dengan anak aku. Dia kata, Tapi, Ma'in di syait. Tak ada sungguh. Dia Muka tak merah lah. Sa'id bin Musayib ni. Aku tidak tanya kamu, Kamu ada berapa. Aku tanya kamu, Ma'in tak mahu anak aku. Dia kata, Eh, dia kata nampak Cukgu ni sungguh kan. Dia kata, Mau kalau mau jabat tangan terus dia akad nikah aku nikahkan engkau dengan anak aku bagi dia anak-anak murid yang lain tengok sah sah berlaku kan nak kata apa ni sah khalifah pun tergejut selang zari khalifah mai jumpa dia khalifah tanya dia pasal apa aku pinang anak kamu kamu tak bagi kamu bagi dekat si miskin ni eh? khalifah tanya dia kata apa dekat khalifah dia kata, ia ya amiran mukminin. Aku lebih suka memberi anak aku kepada orang yang selamat agamanya. Bagaimana? Tak kata apa? Konanya nyonyong balik gitulah. Bicara cerita ulama dulu. Cak eh, cerita ulama dulu. Allah tak boleh cakap, ha, abang, tak boleh cakap. Ada ustaz mana meminang bagi dah? datuk engineer petronas mana tu melipat masuk dia cancel habis tak ni saya kata ambillah dekat engineer selamat jalan bilah aku doa bagi selamat saya kata habis selesai pasal apa pasal kita hari ni tak macam ulama dulu-dulu kan baik ni cerita sa'id bin musayyib yang kita tengok tadi baik sa'id bin musayyib mempersuamikan ia akan anaknya yang perempuan dengan abu hurairah dengan isi kawin dua dirham Kemudian bawa pergi ke rumah bagi duduk situ seminggu pula baru dia mai tengok anak dia itu pun nak ucap selamat saja kepada anak dia. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menegahkan ia daripada memahalkan akan isi kahwin serta berkata ia tiada berkahwin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada mengkahwinkan ia yakni tidak mengkahwinkan Rasulullah anaknya yang perempuan dengan isi kahwin yang lebih daripada 400 dirham habis tinggi 400 dirham tak boleh pindah lebih pada tu Nah kita di disinilah berapa market value ha? yeah. kita di sini berapa ha? 4 ribu dah 4 ribu 5 ribu 4-5 ribu 2 minggu tu kan kalau keluar universiti dia pinang 6 ribu nak kawasan jantan nak abu lagi 2 bulan kan duit yang duit Duit ni pun duit ni Nak nikah dengan hak perempuan ni Dua rebus lagi tak tahu berapa lama lah. Sampai eh tak tahu anak abang lah Nak menikah punya pasal Kan Aku dia boleh-boleh Dia boleh-boleh anak perempuan kau ni Dia balik dah rumah Pak Bintuan dah. Dia tak balik dah Yang bini ni kata Dia kata ni cuti sekolah panjang ni Jom lah kita balik pergi rumah Pak Zia Dia kita balik cari Abang Balik cari Abang Siapa Pak Bintuan aku Dia lah tak apa aku tak tahu dia tu aku beli hang wehlah ha ada kaki dia buat mangkang dulu? aku beli hang dia kata ni ha eloklah hang kata leputo hari ni aku nak cerita hanglah hang tahu aku 6 bulan duk kedarah megi aku 6 bulan dia kata duk kedarah megi nak boleh hang ni wehlah aku tak boleh lupa memulas perut dia kadang punya sakit tak makan lagi memulas pun kadang-kadang wehlah Anna ajak balik rumah dah. Aku tengok muka dia pun tak boleh. Bukan dia tak tahu kita ada berkawan apa begitu begini. Hang pun habaq kat dia, hang minta letak murah-murah. Hang minta letak patuk-padan rendah-rendah sudah. Bukan dia tak tahu. Tu yang dia pita pitak aku teruk-teruk pasal apa? Dia bohong sampai 6000. Hang bukan tak tahu gaji aku bodoh. Pung-pung-pung-pung dia bagi masuk pitariaklah milik orang tu. Tak boleh. Dah. Nah. Pasal apa yang kita tidur bagi jadi dendam dekat menantu-wau-wau? Pasal apa? Dah. Adakah kita berniat nak menjueh anak kita? Kalau kita berniat nak menjueh anak kita, padahlah kau tu pelahian anak kita tak balik dah. Tapi kalau kita berniat nak jadikan anak kita suami, eh, nak jadikan anak kita isteri pada dia dan kita percaya budak lelaki, lelaki ini satu orang yang akan menjadi menantu yang baik dan sebagainya, tidak ada sebab kita nak letak tinggi-tinggi kadalah. Sebab kita nak teroh depa hidup elok-elok. Ya. Yang dok jadi punca dok berebut buh harga tinggi ni pasal apa? kan semata-mata kerana tu, hari tu dia tu anak dia tak keluar universiti pun buh ambil lima ribu anak kita keluar universiti takkan nak buh bawah pada tu malulah kau orang kita buh nak esok kawan tu pula penat lagi, lagi esok teruk tau kadar orang perempuan yang tak menikah umur lanjut paling tinggi di mana di mana di Saudi di Saudi Orang perempuan umur lanjut yang tak menikah paling ramai di Saudi. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal di Saudi hari ini mas kahwin. Belanja untuk menikah satu orang perempuan Saudi hari ini Sudah mencapai angka 25 ribu. Itu paling murah. 25 ribu. Jenuh. Jenuh. Kecuali anak orang-orang alim, hak ha, berilmu, hak beramal dengan ilmu. Anak daripada penyelupa orang. Dalam Saudi, hak betul-betul ikut sunnah ni. Betul-betul ikut oboran. Hak ramai-ramai tu, no? hak saudagat-saudagat minyak dia tu, no? hak jadi orang besar-besar bangsawan di Saudi tu, no? ha siap lah. Melarat sampai ke orang bawah-bawah ni. Lajak pergi sampai 20, 25, 30 ribu. Siapa nak pergi? Berselera pula lah. Umur sama tu orang menguntah. Hati-hati dia lera. Ya, Ya. Ya. Pasal, pasal kita lah. Nabi SAW tidak lebih. Tidak lebih daripada 400 dirham. Kita pergi bubur sampai 25 ribu rial. Tak larat lah eh. ni. Tak larat. Dan, ha, jadi janganlah. Kita pun kita tengok. Dan kita tengok. Saya ingat lagi kak saya kahwin tahun 70-an. Awal-awal 70-an kak-kak saya ada kahwin. Mas kahwin, belanja masa tu saya ingat dalam 600 lebih, 700 lebih. Awal 70-an dulu. 600 lebih, 700 lebih. Lah 5,000, 6,000. 70, tahun 70, lah tahun 90. 20 tahun. Makna 20 tahun ke depan double lagi lah. Naik lah. Berapa peratus pun jangan naik dia akan pergi pada kedudukan saudiduklah ni siapa yang nak kontrol benda ni jangan bagi naik siapa kitalah hak dok mengaji ni lah. tak cak mengaji tu dia dok kerana nak tarik harga aja kita hak mengaji hak leti ni kita ni yang nak jaga jangan bagi esok kita susah kerana adat yang kita buat dah ayah ni kita nak kena tengok agama sekali-kali tidak ada maksud untuk menyusahkan tidak. orang yang ikut dia yang dok jadi susah kita sendiri yang dok bagi susah baik dia kata dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dan jika lu berkahwin seorang dengan isi kahwin sepuluh dirham supaya keluar daripada besalan ulama maka iaitu tiada mengapa dengan dia kalau kita hari ini kalau kita hari ini sengaja letak belanja kahwin anak kita rendah itu tidak salah Baiklah. walaupun mungkin masyarakat tengok eh Awat yang dia tak belanja anak dia... Seribu aja, Awat lah eh, kata... Eh ada apa-apa... Haa ni parangai orang kita ni... Yang ni patut mau pegang... Sodok masuk... Cepurung... Apa nama... <laughs> kan... Saya teringat lagi dulu sekolah... Di belajar... Hikayat... Apa nama... Hikayat... Melayu lama ni... Hikayat hangtua... Kan... Hikayat hangtua... Dia kata... Maka maulah... Maka maulah diambil... Tempurung bulu... Maka disodok ke mulutnya... Dia kata tu marah lah tu ni hak jenis macam ni bila kita nak upah adat tu main tanganak kita kita kata belanja seribu aja. ni hak, -hak mulut ni dia kata apa ada apa-apa mana orang bos seribu lah ni dia kata seribu tu ada cerita lah tu jadi ibu bapa ni bila dia dengar lagu ni bila, yang tu yang dia nak penat lima ribu tu masih tak mau orang fitnah dia nampak tak Eh, ini susah kita kadang-kadang kita tengok adat tu tak betul kita nak perbetul adat tu susah pasal apa? pasal geng yang nak mempertahankan adat ni ramai dan mereka kuat mereka kuat mereka bersatu maka orang yang nak perbetul ni akhirnya jadi orang yang salah pula baik dia kata dan kata Imam Al-Ghazali macam tu dan yang ke-6 yang lima yang tu bukan yang ke-6 perbetul buah 5 dan yang kelimanya sunat pilih akan perempuan yang banyak beranak kerana sabda nabi SAW, alaihi wasallam alaikum bil waludil wadud wow tu tak ada potong bah alaikum bil waludil wadud bukan bil waludi wal wadud tak ada wow tu tak ada okey sabda nabi SAW, alaikum bil waludil wadud artinya lazimkan ateh kamu berkahwin dengan perempuan yang banyak beranak dan perempuan yang banyak kasih sayang akan suaminya oh, dia. yang walud maknanya banyak anak walud eh, berkataan walad walad anak walid bapa, enggak wadud maksudnya sayang lebih sayang lebih carilah bini yang banyak anak dan sayang dekat suaminya dia sayang dekat suami dia. Baik. Yang ketujuh. Yang keenam lah yang tu. Potong tulis yang keenam. Sunat memilih akan perempuan yang bikr. tu bahasa Arab. Bakar roh tu. Jangan duk baca bakar pula kat dia. Saya kata sunat pilih perempuan yang bakar. Ai apa apalah. Bikr. Bikrun. Bikrun tu makna dia anak darah. Ha. Jadi orang yang nama bakar ni maksudnya anak darah. Ya. Yeah. Ha jadi orang Arab dia gelap yang tu bukan nama, gelap kan Abu Bak maksudnya bapak yang mempunyai anak darah ha, dia ada anak perempuan lawa sega ha, jadi mesyukur pada orang dia ni ada anak perempuan seorang anak darah sega maka orang panggil dia Abu Bak bapak kepada anak darah kan kita pergi bubur nama belakang. jadi darah kan okay. haa ni tak maaf lah kalau ada orang nama bakar kan yang keenam dia kata sunah pilih perempuan yang bikar maksudnya yang masih darah kerana sabda Nabi salallahu alaihi wasalam bagi Jabir radhiyallahu <coughs> anhu Jabir ni ada cerita yang kata Jabir sahabat Nabi ni Jabir dia menikah dengan janda kemudian selepas dia menikah dia pun menikah secara sulit lah tak dia tak dia tak hebahkan kepada ramai orang. Dia habaq dekat orang yang dekat-dekat saja. Dia habaq dekat nabi, dia habaq dekat orang-orang sahabat-sahabat yang dekat dengan dia. Ya, dia tak berium kepada orang kata dia menikah. Jadi sahabat-sahabat naik lemah dengan dia. Bila dia mai masjid semayang, habis habis semayang dia bangkit balik. Dia kira nak balik aja. Kan jadi depa pun apa kena dengan Jabir ni. Dia tak apa nak duduk lama dengan kita. Tak apa nak bercakap dengan kita. Kurang banyaklah ni. Habis-habis balik, habis-habis berkip balik. Dia tu kalau apa ni, ada apa-apa hal di rumah dia ni. Orang tak tahu ni. Satu hari dia bertanya dia, Jabir, kenapa tak apa sihat kamu ni? Tiap-tiap kali lepas sembahyang nampak kamu gopoh betul nak balik. Dia pun dalam keadaan cicipu-sipu malu dia pun habang, aku baru menikah dah lah. Aaah. Dia depa kata silalah awak tak apa. Kami bukan dah apa nak ucap tahniah saja. Barakallah kata -kata. Dia pemalu Dia tak mahabar orang Satu hari Jumpa Nabi SAW Nabi ha? Masa dia nak kahwin ni Masa ni dia nak kahwin Dia pihak habak dekat Nabi Dia kata Ya Rasulullah Aku nak kahwin Dia kata, kata Timur hadis ni ya. Maka adalah ia berkahwin Dengan perempuan yang janda Dengan katanya Hallah Bikran tul'a ibaha wa tul'a artinya mengapa tidak engkau berkahwin akan perempuan yang biker yakni yang dagang supaya engkau bermain-main akan dia dan dia bermain-main akan dikau ha, bila dia pergi dekat nabi dia kata ya rasulullah aku nak menikah nabi tanya dengan siapa dia kata aku nak menikah dengan seorang janda bila dia sebut macam tu Nabi kata agak ada hadis ni. Nabi kata halla, halla tu daripada dua perkataan, hal dengan la. Adakah tidak kalau nak diterjemahkan. Kan? Maksudnya mengapa tidak? Bikran, halla bikran. Nabi kata awak hang tak kahwin dengan anak dara. Bila dihabarkan Nabi aku kahwin dengan janda, Nabi kata kepada awak hang tak kahwin dengan anak dara. Tula ibaha wa tula ibaka. Kalau hang kahwin dengan anak dara, dia manja lebih. Han boleh main dengan dia. Dia boleh main dengan Han. Haa. Cik cerita dia. Betul ke? Tak tahu. Kan? Nabi kata tak betul. Han Nabi main dengan dia. Dia pun seronok main dengan Han. Kawan baru menikah. Kan? Okay. Ha, itu kelebihan. Menikah dengan anak darah. Sayalah. Baik. Tapi Nabi sendiri. Menikah dengan Khadijah jalan. Tapi kita baca dalam sirah. Dia cerita dekat kita. Walaupun Khadijah umur 40. 40 janda umur 40 tapi hari dia menikah dengan nabi Allah Subhanahu wa taala kembalikan dia seperti anak dara. Ah, ha, Yang tu Khadijah binti Khuwailid. Jadi nabi macam menikah dengan anak dara. Allah kembalikan dia seperti anak dara khusus sebagai anugerah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan yang ketujuh. Nah, ha, di situ boleh lapan. Yang ketujuh Sunat memilih akan perempuan yang mempunyai bangsa yang baik, yaitu bahwa adalah perempuan itu daripada anak cucu orang yang mempunyai agama, dan anak cucu orang yang saleh, dan anak cucu orang yang alim, kerana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pilih ulihmu akan perempuan, yakni tempat bagi mani kamu itu, maka kerana bahawa sesungguhnya gemar itu terlebih mengekalkan. Ha, jadi itu dia Nabi pesan dah. Nabi kata, sunat kita pilih perempuan yang mempunyai keturunan yang baik-baik. Pasal apa? Pasal adalah hadis Nabi kata, Kerana keturunan itu kadang-kadang dia turun kepada anak-anak. Ha. Sama ada laki-laki keturunan baik ataupun perempuan keturunan baik. Kalau daripada keturunan baik, dia turun pada anak-anak anak-anak ni dia turun juga 3 tu dia nak buat jahat tak jadi ha, ha? pak dia orang alim tok wan dia orang alim dia ni cuba nak pergi jadi orang yang kelam kabut dia tak mau nak jadi elok dia tak mau nak jadi jahat tu dia punya lembut dia tu ada pasal apa pasal nabi kata fa innal airqa dhasason ha keturunan baik mau tak mau dia turun tak banyak sikit dan lagi sabda nabi sallallahu alaihi wasallam takut olehmu serta qudra'ud damni maka sembah orang lelaki laki baginya apa qudra'ud damni itu ya rasulullah maka sabdanya yaitu perempuan yang elok rupanya yang jadi di dalam tempat yang jahat yakni perempuan yang baik rupa yang jadi daripada orang yang jahat bangsanya oh nabi kata jangan duduk nikah dengan Orang oh, perempuan yang tidak tahu keturunan dia ini keturunan yang tak baik. Ha? Elok kan? Dan yang ke sunnah memilih akan perempuan yang bukan kerabat yang hampir. Kerana yang demikian itu mengurangkan akan syahwat. Ha? Elok daripada nikah dengan adik-beradik dekat. nikah dengan sepupu, menikah dengan yang dekat dengan kita. Sebab apa? Dia dari, dari itu mengurangkan syahwat. Ha? Baik, dia kata sunat memilih akan perempuan yang bukan kerabat yang hampir kerana kurang ke syahwat, yakni tiada sangat ingin akan dia. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu kahwin akan perempuan kerabat yang hampir, maka bahawa sesungguhnya anak itu dijadikan daif eh tubuhnya. Nah, ha, antara keburukan kahwin dengan sepupu. Ah, ha, orang Melayu kata bisan sebantai. Bisan sebantai kita berbisan dengan siapa? Dengan abang kita. Abang kita tu dulu tidur sebandai dengan kita. Kita dua beradik. Dan mak dengan pak satu. Anak kita dengan anak abang kita perlu bagi menikah. Lepas tu menikah sepupu. Kita bisan sebandai. Orang Melayu kata. Adalah hadis Nabi Besar. Nabi kata, dia boleh menyebabkan yang pertama, korang nafsu. Kita duduk berasa macam adik beradik. Yang kedua, anak-anak kalau lahir, kemungkinan, tak mesti kemungkinan, anak-anak itu dia jadi anak-anak yang baik dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka inilah segala perkara sifat yang digemarkan di dalam perempuan, yakni inilah segala sifat yang lapan bukan yang sembilan, yang lapan perkara yang dipilih di dalam perempuan itu, oleh laki-laki yang berkehendak berkahwin dengan dia wallahualah ha, itu ada lapan, jadi kalau kita tengok balik kita mula baca tadi, pun dia kata Maka iaitu delapan perkara. Dan dia delapan. Wallah Wallah. Lepas ini kita akan satu cerita lagi. Dia kata wajib atas wali perempuan bahawa memeliharakan dan memilih akan lelaki-lelaki hendak disuamikan dengan perempuan. Malam ni cerita pasal sifat orang perempuan. Lagi sekali tengok orang lelaki-lelaki pula. Nak pilih orang lelaki-lelaki yang macam mana. Eh. Ada orang telefon komplain kuliah kita di sini ni depa kata kuliah di kelang lama ni duk sentai orang perempuan aja. Depa kata ambo orang lelaki tak ada dah yang tak tulis. Saya kesat ada. Nanti zak lo kitab ni lambat lagi nak habis kada. Tegak, hmm. dia pura duk mailah, dia pura duk mail. Lu kelang kabut macam apa. Depa suruh dengan lalah tu pupuk dua-dua sekali. Nanti tak, lu dia satu-satulah, satu-satulah. Ya. Allahuakbar. Mudah-mudahan kehadiran kita ini memberikan manfaat dan mudah-mudahan dia boleh menjadi pencetus kepada kesungguhan kita untuk menambahkan ibadat kepada Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul asm. Subhanallah.